Amikor kivittek, biztos voltam benne, hogy a fekete falhoz megyünk, de feldobtak egy teherautóra, és visszahoztak ide. Nem láttam még soha senkit, aki kijutott volna a Straff úgyhogy szép volt, jegyezte meg Barecki. Ilyen történelmet szívesen írok, hogy visszakaptam a régi szobámat. Egyszerű, a beosztással jár. Tessék, te vagy a Tatu el, és csak annyit tudok erre mondani, hogy hála Istennek. Az az eunú, aki beugrott helyetted, nem ér fel veled. Hóusztek visszaadja a munkámat. A helyedben húztek közelébe sem mennék. Ő nem akarta, hogy visszakerülj. Azt akarta, hogy lőjenek le. De schwartz más tervei voltak veled. Legalább egy kis csokoládét muszáj szereznem Cilkának. Ha, eszenbe ne jusson, tatu -vírer. Rajtad fogják tartani a szemüket. És most gyerünk dolgozni. Miközben kiléptek a szobából,